És l'Alba la Mare de l'humanitat actual? Com alguns lectors ja saben i d'altres ignoren, el primer exemplar del mecanoscrit de segon origen fou descobert ara fa 4.218 anys, per un erudit avui pràcticament oblidat, Eli Raures, el qual va retener-lo sense publicar-lo fins que al cap de 34 anys una segona còpia de l'obra va caure en mans d'Olgan Dalmases, un marxant d'antiguitats que poc abans l'havia adquirit un fons subjectes procedent de la liquidació dels béns d'una família pagesa. Contra el pare general, va voler veure-hi una crònica diària amb memòries d'un dels escassos sobrevivents de la gran catàstrofe que, per motius aleshores desconeguts, havia estat a punt d'anil·lar totalment la vida humana del nostre planeta. Raures, que amb fer-se aquesta segona troballa ja devia tenir cap als 80 anys, sostenia que es tractava d'una de tantes obres d'allò que els antics en deien «ciència-ficció» amb l'única particularitat, que aquesta ens arribava en forma mecanoscrita. L'autor, orgullà, havia intentat ressuscitar un gènere que en aquells moments ja no tenia acceptació. Segons ell, el procediment brau-sorfa de datació, al qual havia sotmès el mecanoscrit, paper, tinta, tipus de lletra, demostrava que el text no era anterior a TT 1200. En el curs de la controvèrsia entre els dos homes, Dalmas es va sostenir, a) Que la divisió del mecanuscrit en Quaderns feia pensar que es tractava de la transposició d'una obra anterior, probablement manuscrita. En aquest cas, les dades que proporcionava la datació Brauorrfa no afectaven l'antiguitat del text. B) Que el text pretenia fundar d'una manera prou específica la denominació cronològica que ara és la nostra. C. Que l’escriptura era massa ingenua a tots els nivells per pertanyar a un professional. I D que s'hi recollien, en forma actual històrica, tot a fets que, més o menys desnaturalitzats, la nostra civilització conserva en forma de llegendes o mites. Eri Raures, que va deixar caure l'argument de la l'adaptació, potser perquè també va semblar-li lògic que aquella divisió dels capítols fes esmena un text més vell, escrit a mà en diferents quaderns, va ser capaç de citar tot un reguitzell d'obres de ciència-ficció tan ingenues o més, i s'arrotçar d'espatlles davant dels altres dos arguments. L'autor, d'ella no tenia cap mèrit de fundar una datació que ja existia i de la qual només pretenia de donar una explicació fantasiosa, ni de cercar un origen arbitrari a aquells mites i llegendes sobre l'origen que nodrien el nostre folclore. Aquest criteri, potser perquè el text ofenia alguns tabús de la nostra societat que encara avui tenen la seva força, va prevaler. És així com, sota l'etiqueta de novel·la de ciència-ficció, el mecanoscrit del segon origen ha passat els nostres manuals i s'ha editat, a intervals espaiats, 11 vegades més. Però ara, en TT 7138, estem més ben informats. Ho estem concretament, des de l'any darrer, quan els galaxonautes del nostre darrer programa Alpha 3 van descobrir un planeta, ara batejat Vòlvia, totalment desert en el qual encara quedaven rastres d'una civilització de tipus humanoide altament evolucionada. Els nostres científics hi han trobat fragments de màquines que podrien correspondre perfectament als platets voladors o avions esmentats en el mecanoscrit, i, més important i decisiu, hi han recollit unes plaques d'un metall pràcticament indestructible idèntiques a les que trobem en el nostre text. Igualment important, és l'existència, a Bòlvia, d'extensos arxius conservats amb fulls del mateix metall, escrits segons un, diguem-ne, alfabet, que només coneixia diverses formes de ratlles i de punts. Tot això és del domini públic. En canvi, no ho és que els primers resultats, encara parcials i subjectes a de revisió del treball de dexiframent a què es lliuren els nostres homes de ciència, sembla que assenyalin, entre d'altres coses, dos punts que ens interessen particularment en relació al mecanoscrit. Una malura epidèmica d'origen desconegut que els metges de Volvia no podien controlar s'anava estenent uns 8.000 anys enrere pel planeta i amenaçava d'exterminar tots els seus habitants, els quals, i aquest és el segon punt a remarcar, van emprendre una exploració ultragalàctica amb vistes a localitzar un altre planeta que reunís unes condicions ambientals semblants als d'ells per tal d'emigrar-hi i, si podien, salvar la raça. I sempre, segons aquesta interpretació, que no és definitiva, o repetim, en van trobar tres. Un d'ells, no hi ha dubte, era la Terra, però aquests planetes, si més no el nostre, eren habitats i es calia, doncs, netejar-los abans d'instal·lar-s'hi. El procediment, que confirma les dades del nostre text, ha encès prou familiars des del conflicte bèl·lic de TT barra quan, per primera vegada, un dels contendents descobrí utilitzar el sistema GRAC-D, des d'aleshores prohibit, gràcies al qual anila simultàniament dues ciutats, Romana i Nuclis clar que els habitants de Volvia el posseïen ja uns quants miners d'anys abans, si bé no el devien tenir tan perfeccionat, atès que les vibracions microestructurals que utilitzaren no eren prou potents per destruir els edificis de Socarrel. Ho eren, en canvi, per provocar el conegut col·lapse cardíac que a Romana i a Nuclis no va deixar ni una persona en vida. D'altra banda, és sabut que aquestes vibracions únicament poden propagar-se en un medi d'una densitat més o menys homogènia, i, per tant, que no poden comunicar-se, per exemple, de l'aire a l'aigua. Els volvians, hem dit, volien instal·lar-se a la Terra. Però no s'hi van instal·lar. Per què? Ara entrem en el terreny de les conjectures. Una de dues. O bé l'epidèmia progressa més de pressa que no havíem previst, o bé vam preferir, fet i debatut, demigrar a un altre dels planetes que tenien perspectiva. Si és això de res, un dia ho sabrem és inevitable que, més tard o més d'hora, els nostres galaxonautes els trobin. Totes aquestes hades ignorades, naturalment, quan l’edudit i el marxant d'antiguitats discutien, tendeixen a donar mecanoscrit el mecanoscrit del segon origen la projecció històrica que, amb una intuïció tan encertada, pretenia Olga Andalmasas. Ben cert, mai no s'ha trobat ni els suposats quaderns originals ni l'arma mortífera arrabassada a una criatura aliena a la Terra, per això no ens pot estranyar. No és un argument contra l'autenticitat del mecanoscrit, com tampoc no és una prova a favor que actualment perduri encara el cognom de Clarets. L'obra, doncs, probablement va ser escrita per un dels pocs sobrevivents de l'atac dels habitants de Bòlvia, per aquesta Alba, que, amb el seu company, va pensar de seguida salvar els arxius del saber humà, els llibres, i assegurar la continuïtat de la nostra espècie. És hora, em sembla de preguntar-se seriosament si l'Alba no és la mare de l'humanitat actual. Nosaltres ens inclinem per l'afirmativa. Calia que fos algú d'aquest tren. L'editor